Іван Франко, Ідилія. Давно було дітей маленьких двоє, побравшися за руки, по квітчастих лугах підгірських стежкою вузькою поперекнив жарку літню днину йшли села. Старшенький хлопчик був, біловолосий, синіми очима, з конем вербовим у руці, у нього за пазухою добрий кусень хліба і квітка на кайстровім капелюсі. А дівчинка вела його за руку, хоч менша. На чотири ночення тому вуглики жарілися і живо все бігали кругом. миший хвіст косичка ззаду висіла, а в ній червона стрічка вплетена була. В маленькій запашчині підіп'ятій знать кілька бульб печених, а стручки зеленого гороху визирали за пазухи. Нерадо якось хлопчик ішов і боязливо озирався, а дівчинка невпинно щебетала, додаючи товаришу відваги. Стидайся, фе, такий великий виріс, а плакать хоче. Хлопець, а боїться. Чого боятись тут? Сли, я тебе кажу, бо мусить бути правда. Все мої бабуня не такі, щоб брехали. А ти диви, хіба то так далеко?» На сей горбок, а відтам діл близенько, а там ділом угору та все вгору, аж на сам верх, та й годі, там спочиним, а може нічого ще спочивати. Коли вже відтам близько крикнем, у та й просто враз побіжимо до тих стовпів залізних, що підперли небо, а там сховаємось за стовп і тихо, тихенько, аж до вечора пробудем». А ти, щоби не смів мені і писнуть, не то, що плакать чуєш, а то я тобі задам. А як настане вечір, і сонечко прийде додому на ніч, застукає до брами, то ми тихо-тихесенько прокрадемось за ним. А знаєш, що бабуся говорила, у нього є донька така хороша, що просто страх. Вона то відчиняє, що вечір браму батькові й що рана». А вже дітей вона так дуже любить, що просто страх, а сонце не пускає дітей до неї, щоб із ними разом у світ не втікла». Але ми тихенько прокрадемось та й шусть І вхопимось її за руки, То вже сонце нам нічого не зробить. Тільки ти не бійся, і плакати не смій. Та ж то так близько, і на дорогу маємо досить. А там нам панна надає багато всього. О, що лиш будемо просити? Ану, о, що би ти просив? Поглянув на неї хлопець, Палець впхав до уст, та й каже, Мозе б ліпсого коня, «Ха-ха-ха-ха!» – ха, ха, дівча зараготалась. «Ну, сцоз, то мози капелюх новий. Проси, що хочеш, а я знаю, знаю, що я просити буду. Сцо таке?» «Ага, не скажу. Ну, скази, а то плацу. «Ова, не плач, то я сама піду й не візьму тебе з собою. Ну, а цомус не скажеш? «Знаєш ти». «Дурний! Мені бабуся говорили, що в неї яблучка є золоті. Кому вона те яблучко дарує, то той весь вік щасливий і здоров, і гарний-гарний буде всім на диво, але ті яблучка лиш для дівчат. Я хочу яблучка!» Заплакав хлопець, «Не плач, дурний, лиш не забудь просити. Я вставлюсь вже, щоб і тобі дала. А як по яблучку таким дістанем, то вернемо додому і нікому не скажемо. Не скажеш? Ні, не скажу. Ну, пам'ятай. А скажеш, відберуть. Чи так? А так, рік хлопець, і пішли. Пройшло чимало літ від того дня, далеко над сподівання дітей. Тяжкою вийшла і довгою дорога до сонячних палат, і трави, й ниви, і небо, й сонце. Все, усе змінилось у хлопчика в очах, лише не змінилась подруга та, провідниця його. Щебетання її, веселий люби, і сміх, і надія невгасима, це та жива струя, що в'яже в серці день нинішній, щорашнім і грядущим. І ціль їх не змінилась за той час, лиш виросла, розвилась, роз'яснилась, і ось великим шляхом, многолюдним, посеред тиску, свару й ідуть вони, ховаючи, у грудях дитячі серця, як найкращий скарб. Минає їх гордий надутий дурень, і розсмієсь, мина пишний вельможа, то і не згляне, зустріне мужик, то в спрагу дасть погожої води напитися, і стежечку покаже, і під ночую в сльоту захистить. Вони ж, побравшися за руки, тихо і радісно, без огляду й тривоги, ідуть навстрічу Сонця золотому.